صلى والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه باحسان الى يوم الدين اللهم اغفر لنا واستر عيوبنا واستر نسائنا واستر بناتنا واستر عوراتنا وارحمنا وارحم موتانا واحفظنا واحفظ احيانا واشفنا واسف مرضانا ومرضى المسلمين اسكن اللهم موت المسلمين فسيح جناتك يا رب العالمين على بابك بدعواتنا وقفنا مستجيرين فلا تردنا خائبين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فالله تبارك وتعالى يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود واذا قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر قال ومن كفر فاومتعه قليلا ثم اضربه الى عذاب النار وبئس المصير صدق الله العظيم جماعتن دروار الله جل جلاله وجل شانه رجس بسمکارو د اسلام کټ بوت نمازې جمعه اوس پښتو لري په نیو ان شاء الله کابل به الله بسم الله الله جل جلاله چې کومې د تسلیت یمې دوی ته حاضر امه د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم میره ماریه وبې ان شاء الله وکل یی تنخواہ لوسیم اللہ جل جلالہ پرزدیری تسنی ناروبن ہادی پرنچہ پرنرافت الوسیم اللہ جل جلالہ شروغ عقیق پرنمار امیر الوسیم اللہ جل جلالہ پرزدیری اس لیے نہیں پرنرافت مقدمیت کہت مجمع علم مجمع فصیح انشاءاللہ اور الوسیم جل أو پرزدیری تین روح شیخ اور پرتا کا پرسیہ منذ أن فرملوكي تبايتا تبايتا الحاج مغفور له ولمن استغفر له الحاج فرسول الله الصلاة والسلام هجية عاش يفعلن يفعلناش إلا عاش كهجية فرسول الله يفعلناش إلا عاش كهجية فرسول الله ما يأتي نشي رزق جاشت سورة البقرة الله جل جلاله وجل شانه قفى القرآن الكريم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن تهرى بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود فس كمانتت يوم كالورة آياتي نتشينز دا باس وإن جعلنا البيت نتابة للناس وهمنا أدنين فن صد إن شاء الله ديسة برشريمة تونت ديسة تريتيمة تورد ليلة مع آياتي نتشينز دا جاهز القرآن الكريم Allahu jenna jl jelaluhu wa jenna shanuh e urdan Ibrahim alayhi sallam medbiri në ti me ndërtu shpiën e par të babetit shpiën e par të shaint Allahu jenna jl jelaluhu jl wa jenna shanuh e dha e hartimin e programe hartimin e proyektit se sidh dhat aya e ya dhat vhat për dhansi e ya dhat vhat Allah jenna jl jelaluhu jl wa jenna shanuh eka ndërtu Ibrahim alayhi sallam medbiri në ti qabër سيبع ستريك تتضانم لا الله جل جلاله هذا ما تريع لش فرق هذا الدمينزيون التلف تحسي شكرية هذا إذن فاضة اشتفية صلى الله جل جلاله كواتيدة معتبادة فرتسلم الله جل جلاله ولكران الكريم شبراء الشاعر تظفر إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين بسيقوري سه شپية أفارة صلة أغن كذبوت پر عبادت الله جل جلالوه أشيالة پر عبادت تسلين الله أفرادت يو فرش دولة عبادت أفارات عبادت تسلين هاي قبولة بان تده نك يفت چه ترغشاتي أشيالة فيهي هدن للناس فيهي آيات مبينان نتكى شانية فى الله جل جلالوه تده چانتا نتكى شانية تشارتا فيهي آيات مبينان نتكى شانية تشارتا Prej shenjave të qarë për në të jazhvat qabja shenj i maj qarë, kurse qerët janë për shembul ujë zemzemit, me kam ibrahim, eshtaju dhejnë sapa u elmarua, mina, rafate, qitra, qitra, edhe disa shenjave të qerët të cilët, për neve janë të padukshme, i shafë haqiju kërët hi e në qabë. Për neve janë të padukshme, po e feksone dhe një harë, i shafë haqiju kërët hi e në qabë. Të lu të janë Nuk ka fjalën kurthi prej këtu me falzuat i meshenjave të tiselit me djua arabë i thon t'ajlliyat t'ajlliyat domethona po çti kurthish ngjabe i shah me zeber kurthish ngjabe i shah me zeber ata meshi nuk do kan ata nuk shpjegon ata lapsi nuk i ka për shkak se çdo njerëi ka përjetimet e veta edhe çdo njerëi ka rrokjet e veta çdo njerëi ka pasit e zemrës veten me rezilen e shah njo i cili i tiselin jo çetri yeton افرتيه و نكشه فيه ايات مبينات الله ذل جل جلاله دري برضري نشاينه نشاينه متشارته كتايه تظون مقام ابراهيم اشبرشانيه متشارته مقام ابراهيم عليه السلام شاب فيه هدى ان اول بيت وضع للناس للذي ببكه مبارك وهدى للعالمين Pihë i ajatën dhe jenat meqamu Ibrahim. Ja men dakhëlehu kane amina. A i cili inë mënë ndatë dhejrë sa fa i shpije, a shimbrojtën, a shimbrojtën brojtën jetë talë. Dhe me thonë, nësë nime mirë nuk gëzëm me qeni rezikuar. Dhe rikur nuk gëzëm, dhe rinsa nuk gëzëm me qeni rezikuar, ne e cakëm javën e kalume, lojët e frigave, e mënë frikën mët mëgën, e cakëm frigë e tëla ka hemnin frigë e dhejrën Pra e se ajajt në qame, nuk guzën me ndolë. Ne ajajtën sëmët në të cilin të gëmjën e të bojë. Ajajtën e thamë një që në jajtë suratër dhe qara, dhe në këtë shpi të cilinë Allahu Jelle Zinane, e ordoj Ibrahim me projekësin e tjitë andër tërnë. Me siguri se, përthi në sëmanët, përthi në fintarët, pra e aftë a i dhite, dhe e një dhite në kërkje bërët nërë e fulë, Edhe për t'i kri i badetet, ritualit e vata, në atë shpi, duhet bërë një pun të të tërënë Allahu dhëllë në një lalurë e taksej vatë në kur a një kërim. Lalitet e urzëj, Lalitet është dësatu, Lalitet e ka miratu me Ibrahima në i Selami edhe, edhe, edhe, edhe Ismaili në fa, në para se të fëjmë se qëfar më nire dhe të bëhat i badet këto, në para se të fëjmë se sa një zëthin ke të shpi, në para se të fëjmë se si dhe t'jetë Esila do fyes e pa e pa e pa zhvleshme deri ditën e Kiametit. Esila nuk do të tundë të zhijë afaj mo deri ditën e gjykimit. Allahu xhalla zelaluhu fakin den i mirati vit tashki. Dal waahidna ila Ibrahim wa Isma'il an tahhira bayti li't-ta'ifil wal-aakifina war-rukkai as-sudud. E kemi miratu li jine konstitu dos Allahu be Ibrahim dhe Isma'ilince që adhen këtë të dojnë muslimanë të të vafe dhe i badet dherin fond dherisa dilët linë të ka përëndon përëndon ta me e pasru me ispare me e pasru wahidna ila ibrahime vë ismail antahera judita pasroni këtë shtëpi për izdëgjohës e cilë është në këndërështim me i badetin që Allah u kabullë e ban këto është fjala për pasrimin nuk është për pasrimin e netë nësë fjala me gjithë se edhe ta përpshim Në gjithë se vë ata të rëfshinë, që hasë janë mehejtë në iksa i shpi e që zdojo, që të në është me këndërështimë me planimin e ibadetet të sëllënë Allahu Jelle Jelalë u e pranëtë. Qëka ka dëbëgjë fjallë a të të të të hihë? Qëka ka dëbëgjë fjallë a pasë të rëfinë këtë kontekst të ayetit? Rasulullah e ka thërën me li hadisë, që të hore shëtër i imenë, Pasërtia është gjimë sa besimit. Të në këto kan e kanë lëku njërë se të kanë filozofu që shkanë pasë që dhe. Ska problem edhe aja në regull dhe në më një rëndi. Kënë për sash në regull për një aspekt. Kanë shkruj parola në për shkola, në për mure, ka mos, pasërtia e gjismë e shëndetit. Rënjën e ka pasërtia, a i shka ka pëllë saftë nuk e ka thonë pasërës pasërtia e gjismë e shëndetit. Ka Ato janë këngë fantastike për merrë fjalën iman, këngë fantastike për merrë fjalën besim, këngë fantastike për merrë fjalën islam. E kanë vërtet, e kanë lënë qeta ka von pastërtia e gjithëmë shëndetit. Nuk ka se vërtet se pastërtia e gjithëmë shëndetit. Pastërtia tek shëndeti, jo zysëm. A ka duri njeriu të liçohet në asnjëvon në edhe dietar apo jo dietar se nuk vërtet pastërtia e gjithëmë shëndetit. Ku ka këtë? Këtu s'ka. Kushka i shka atrantoj këtë fjalije dhe i sa pasërtia a gjithë me shëndetit? Pasërtia është i gjithë shëndetit, filim edhe mbarep, pa pasërtit s'ka shëndet. Shka duhet me pasëru? Nësë kanë pasë ndështë a përqëllim ato njerës, shka kanë dohet se pasërtia a gjithë me shëndetit me u latë dihar një abë një njeri. Nësë kanë pasë ndështë a përqëllim ato se e rebe shka i veshë, duhet një pasë pasër ta. Nështë kanë pasë për qëllim e lëve se dhe kutu në dhud me qëllim e një pasër. Nështë kanë pasë për qëllim e lëve se dhe ambijeti dhud me qëllim e pasër. Pa e kadar kadar për shkër shumë tërmaf mula prakë. Kadar kadar nuk do mu në alëm dhimë, dhe shkohë ma shumë së gjimë sa. Ilam dhe arijam për. Ilam të eshët e rogët lame po Ambienti ilam po Veni ku unëgjës po Sofra po Enët po Molën kërta hajshë lame Frutat kërta hajsh lame Luga e lame Tajiri i lam Qarëshafi i lam Jafiki i lam Shtrati i lam Vendi ku falësh i lam E për kush mat pra Kush mat Jo, pas tërtia a kejtë shëndet E jë gjisëm Rasulullah s.s. ka fan unë jam të ispë jo këtë asë jam të ispëgurë të gjonë të jam të ispëgurë islamin lë në të të dhawash islam ka fan Rasulullah s.s. për të huru shatër u l-iman për sërti janë gjithë me abesimit pra që këhëk Allahu dhëllë në zërëllu e ërnër Ibrahima s.s. ka fan anë të hëra dhejëtia shtëtëtien të ime kënë jërë zëtë dhët dhët dhë Për kërë? Për kërës, pastor? Vulli kër e dina ala nazafa edhe në ashtë i hum islamin, pastor ti. Ka një fjali rrez, qarkullon në popull, ka rrezhe o pregësul e modhen, rrezhe s'kemi problem në me njerëzit, ka fone të tahu në nazafet u minë në iman, pastërtia prej besimit, ki nuk ka hadis. Kushe dëmë se kërë fjali, pastërtia është prej besimit, është hadis, i për nga marit nuk ka hadis. Muni me pëshiminis prej listës hadisit Muhammedit Musafat Salalaris e mu të ka thonë këta pe nëmeri a i s'ka thonë pastërtia asht prej besimit për ka thonë buni e dinë alën në zafa a shi vëm islamin pastërti a shi vëm dëfët shti lën më tërash shti lën më tërash e tëla e man islamit e tëla e man shëshrien e tëla e man shëndetin e njeriut ashtë pastërtia Këtë kanë ton, shumë njerëz i kanë marrë në buz. Këtë kanë ton shumë njerëz i kanë marrë në hund. E mas shumë që i kanë marrë në hund ata që janë muslimanë për këtë fjalë dinë më shumë. Ata mas ata avoma më shumë që ata i kanë marrë në hund. E kanë një smu për papa Sterti e kanë në një smu për papa Metunie e kanë në një smu për Çmos. Interesante. Për, për papa Sterti nuk i ka parë Islami, i kanë parë muslimanët. Ase vërtet se në botën islame ka jetuar muslimanët pa pastërtia as prezente. Ase vërtet? Politika e kafë tisla mi ka fahet, i kafë mi, i kafë tisla mi kanë fahet muslimanët. Ta keshë ti si musliman mi fai, edhe ta kete islamiot mi fai janë dëgjona largalar për njëra çetë zemat i ndëruan. Kush po ndërën te Jezus, ka nuk janë muslimanë këtë botë. Edhe për ative shkanë me shka ndonë se janë muslimane edhe, edhe, edhe rëfozojnë këtë sajë. Sa harë njoni për njëzve dhur, si e një pyshjë, një një meslis, i la ndurë që pas islamit më në 24 horeve. Këtu e banëm një pyshje me një me zlisë, njoni sa tre arro të jafën i thashtë gjashë. Po tre arro të janë bukë, para buke dhe maz buke, kërë arrove? Gjashë, asket se kemë e venë, asket se kemë e venë, për unë për të bajë qefë muslimoni ilan dur 23 harë më në 24 horëve edhe a i taktik ish nuk e din sa të ilan 23 harë për shkak se ki islami ja ka regullu ashtu mirë që a i e ban 23 harë një pun pa hëtu sa është e bëmë rëna ditës këta veç islami e ban që ish pëthuti 23 harë rëmë regull me ilati dur për 24 horë edhe me akuzua islamin për papasër tia e se ta shëkare e një njëni me pyrë për njërë kuj ka dhe hoxja Këto 23 harë me i lapdurë për i zazotit, ku janë, unë për i lipi, për i lipi, për i lipi, së pëndalin më shumë se gjashë. 3 harë para buke, edhe 3 harë mas buke gjashë, s'ka qera, a pra, a i banë e gjashë ti, hajnë me muë e për 5 qështi. Edhe tas abdese ka 3 harë pas në pa e së pabojë. 23, po ti këta abdese së me i mërë, janë. si më së me i marë abdese të gjashë, po gjashë nërmalë e ti si më së falë sëndisë e du shmi lapdurë. A gjetur me ilaqon, a gjetur me shtigistin vesh bile me pa, edhe veshje pa, a gjetur me pasnisla me ila vam për shkaktë islami ka procesit, mas paftim rana ditës tet herë vam me ila, mas paftim rana ditës tet herë, pëlloi të bashkohej vamt tri herë, e në foljav dorë, me pasta me kalandon tin me sinjalin me me me klorofilën me lloj lloj rregull këthe mirë, tet herë ku janë vrështë të tërë që të trearë pëjidimu mështëtë të hamë bukë edhe pas namazë më misuak ka dhërë Rasulullah alë sëllam në ula në shukka la umeti la nërtuhen misuakirin dhe kulli salat nësë me pasur e frikë se umeti të një batran kam pasmi abo misuakir kam pasmi abo uaj gjimë në shë dënë amazë pas harë o trear ma zbukës që të atë harë dhe omet ilanë edhe akuzot islami për papasë të tija po nëzë dhe njëmë rinë me ma dhe një dhja dhe gjej lave të durdë. Që së arreni? Pasë më të pasë harë në masë, 4-jarë i lave të durdë pasë më eqë, edhe 6 të angërbukë, nëzë dhe njëmë, edhe di kumë atën masë i t'i krimë, gjëdo në e vojë, të nëpë nërmë në dhjaarë, masë përti në ditë e atë harë, dhja dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe akuzoj musliman e s'ka problem se fasi i akuzha me musliman me bashkohor zhen halab ili s'itkish me akuzo zhen halab s'ka problem amma jë islam pra pas tërtia elun sh shini jemaat tëbër jemaat dhe kaqelim ur në në veraq mështë jemiën nërën nuk mund të akuzo nuk mund të akuzo Nifaq për papa stërtike zë la ka or kajë ka or ka nucë dhe ara bla ndajojmës ja thojti praj Ësë interesant kush e akuzon për papa stërtike dit islamën ai shka i rrit thojte akuzon ai shka i ka thënë sa të masës ai shka stoku për bash për bash evropizën e, e, e ka lënë mas fakti në thuta për por i legjistit vogël e ka lënë pa dre e ka dhënë thua ruse ku e kimi fit se braket ta duhet ti A dash domitit me ta, unë ndemë udhun tok me ta, çka po çka po duhet me keta. Çka au luk do të bëni tas në spihet me ta, çka po duhet ti. Pa luk s'ka impono kështu. Andas sa mos bëni tas rua luk që i ken brigoj. Çka po duhet ti begla. E pa sheçop, kei tash për uin kanjoçe, la unë pak. Ni thuk. Ha. E tani çmë u bante. Ka pa gjën islambë. Islami ka përësi ditën e hanë, edhe ditën e ejtës, pa ku djarë njërë fëjnë të këmë i qitë, përshka këse shka ka në më thu, pa pasërti nuk mund është me gjemë pjesët qera trupit. Na imit urlum me jetu pasër, Islami nga ka urlum me hekë, ditë a vendë të trupit me i pasërur zëka të ordit ma shpakti, nga ka urlum islami me i lafazhvambët, nga ka urlum islami me i lafazhvambët, ajna ka urlum, ajna ka thonë me dhe këllu t Ka thonë, ha në ështimin, atë qëka tjetë prej dhamit Rasullaj, ka thonë qitë në tokë. Atë qëka tjetë në lamë, s'ka me qute poshë mazë bukës. Atë qëka tjetë në lamë, duf me qitë ja, me qitë në tokë me një mënirë, për qëka këse moa është helmu me orënë e mikrobeve. Kësha kjo, e kujna kjo fe? Kjo fe ashe joja, e cila në ka thonë në mandë, disa dhona duf me i pasë pasë tra në gjakë, në mundë i me të bua kabullë. Play John ama pastra namaz, duhesh me gjeni pastër. Skane mas gjunët, nuk kan amas pa abdes. Skane mas pa abdes, asçi ka namaz gjunët e mafar. Me gjeni pastër. Kush me gjeni alaj pastër namaz, për me të bë ka bull. Robot ke i ke vës anjakt me gjeni pastër ta. Qëndrkush kush me gjeni pastër alaj, vendi, vendi ku falësh. Edha me gjeni pastër. Qëndrkush kush duhet me gjeni pastër për me të vona muzikabull. Nihufi. Pra nieti duhet me gjeni pastër, ti duhesh me gjeni pastër, robot pastra dhe ndi ku falësh i pasër kejt pasra anë gjak për me të pranua Allahu Gjellë Gjellë edhe akuzohat islami për fa pasërti pa atë rukët e tonë atë froskat e tonë të atë lumejt e tonë atë gjatët e tonë nuk i ka bojnë islami ashtë të obur atë i ka ndohë muslimanët muslimanët akuzohë kësh pëtnal muslimanët akuzohë qka më prit s'ka problem ka vend sa të dush për atë qka Allahu zhëllë në gjelaluhu me ajetin li dhe me qabën, prej këtu i të një seftë, halapa i kanë zhjo Ibrahimit, se si dhe të falësh, a dhire qab dhe tjen, a pez dhe tjen, a me ruku dhe tjen, a me sezën dhe tjen, a në nëzëm e të mëkom dhe tjen, si dhe të falësh gjenoja, si dhe të mirë pabdesi, halapa i kanë zhjo fare, ka mën pas tërti a të lutën dësë tjenë, pa hera dhe i tja, shpijen pasën jare, Rine këta se përshkak se na unë pranojë gjona dhe tëmë preambientit pasër në asë në më një e për që tërkullë Inna Allahë ta'ala të jibun La iqbalu illa të jiba Allahu dhëllë dhëllë u haqë i pasër i mirë A i nësë pranojën përverës se të mirë A i nësë pranojën përverës se të mirë alë të pasër Qera duke pranojën përre Pse në apër e tojmë prakë qëtë o zafëni Këtë piti aramën i mezlis Ere po e shëpim me si Ere po e vojmë po me dorë Edhe prapë për jetoj Unë për që ditë me keqështetin tonë to ja, Faktin ka abit keqë Sejmë mes me shkua A gjithë nga gjithë për toke Se papastër ti Takon me shumë njerë Dut me kaluna për Bulgari Dut me kaluna për Turqi Dut me kaluna për Siri Dut me kaluna për Jordan me, me, me in Saudi Loj loj flame Loj loj gripi Loj loj kolere E tërë e kërkëfajan A tërë e i bin kolere në këto se në botën në arabe a dje pa së ka pa pasë nërti o zëtëri a ke pa Dubai në televizat Dubai në a ke pa në televizat a ke pa që tëtë me që i brita në ndërtumë dënihar a ke pa autosrat 100 metrët zonë dënihar a ke pa shtavët kërëa lënta për shtavët lënta me qëveq me njohant kërë dënihar a ke pa di këndë njo jo në rabi ka në rabi ka në midi Skyros ashtë në autosratë qëta dhe qëra me njërën hështë, qëftë? Ake pa dikunë elbetë? Ake s'ka kurkunë bështë, pa ake edhe një punë ka me të përbërën, ake ka me të më autostrade, o njësë mi jam nukë parcelonin, qëta është ka për njërë i unë këpë atila. Me që ashtu me, dhe dhe që që ka me të përbërën? Pa, ake ka ndotje të ambijenti, po, ake ka 5-4 temperaturëa, ku mikrobi të të të të të të Aje kish problem, këtu ke sh problem, nik apo staf sin spit tak ton fali, staf sin spit tak sin revoltore, lek, nik apo me staf sin spit tak sin kera pala, lek, dalin edhe 35 mangalla këtu kish te kolor, këtu ka kolora. Këtu ofrizonu. Këtu ofrizonu, këtu pa shëndeti ka me një dërdit. Zbalme shku për tokë, risko për tokë, mirtok sik mushkë, mos ja fal hiç. Sik mushkë mirtokë, për mi tokë, pa, i spatos sik mush me tokë, ka mushkove çko se a gjënë këtë mirë. A gjë shërohen të smuan. Njërëzhe qëkojnë të smutë, shërohen. E të ka një hadisë në 2012, ka fërë Rasulullah a.s. Ta amu mena, la e ti i dhudab, fulli me krenarima ato shka s'ka muslimat. Fulli me krenarima ato shkë paratime shka me ndojës jërë muslimat dhe kanë mëna pikë lëgëzbëmër. Fulli me krenari, thë unë e kanë zëmëna në dëtë, kuash ma pasër në dëtë, në Dat nën parshë të xhenes a bën viza? Me siguri se vjen miza. Tan mine nuk bën mirë se në 1400 vjet. Të lanë xitet kurthi të ngurt çejtanin ka Raul Hadith. Ka miza çen në 1400 vjet. Për advent kur Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Tahummina la yatīhi dhubab." Ushimi të mine nuk i bën miza fare, ka miza. A ti pran 80 milionë kurbanë mishin doniarë jet për tokë shtrit në Abdin 50 për temperatura. Prap nizu ka. Ya, ya. Prasak, i? <laughs> Saudi, ja e. Ba çe e centra shaka ti. Dërjava fort. Çka bën dërjava fort për izat Zotit? Çka bën dërjava fort? Po ajo thotë, dërjava fort ajo çe prashakele, as ti prashakish ka dogat. Po më sikara dërjava fort, kanë mira pra, te rësti thamë na ajatara, po pra, kanë dërjava fort, por çe kanë mira apo unj çkana dërjava fort? Shka për të mutës për dërgjavës fort, e më dërgjavës fort, a ka së mire, jo, e përse s'ki së mire të për dërgjavës fort, apo? E dhe s'ke e lajo më bëhe, fort, a dhe e gjerë, tukë në njajtë, haqë prapë disë, pëse për e komplikoni prapë, pëse për e, e sëllë më torë leponim prapë, a më dërgjavës fort? Jo, ja, nuk qesin prashakë, në mine nuk qesin asë prashakë shka së doket, asë asë prashakë shka doket, Për a i zotri ju para përkatër më të shekuj dhe e ka nëjtë dorëm për petë edhe ka thonë në hadisin e ti të pashkejlëm i sili nuk dhe të shkejlëm dherës ta kjo botjët ta thonë ta amu mina laje ti hi dhubab në mine nuk dhjenë miza a krija e punë mo kush qkoj e në haqë kushakonë në të imtekët e di që si imtekët a zive a gjës e kanë qëra punë kanë me funë për këtër shumë për qatë si imtekë ozën a pa fanë kërsi këtu nuk ka mizë a qeni mizë e si për një me zanë një bërë e kapra pasër ti, pasër ti pasër ti për qatë Allah u zhëllë në zhëllë aluhu para se të në ka zhëllë qish me ufar në qabe i ka fanë zhëtëriju dashur Ibrahim a.s. më bilin pasër, pasër a hira bejti e li ta i fin përka, përka në pasëru për ta vazgjit Paraqet si do si lumen me gota lav. Paraqet si do si lumen me gota lav pastër. Paraqet si do të shkojnë me një jetë pastër. Por paraqet si do të shkojnë me mall pastër, me para të pastra. A madje miçupare të kovaçi të thuali, "Ki sheni kanon dutë na kaniare, në aty ku kishin shkuar ditën e diel, i kishin marr para, miçupin ndru të kovaçi, se hoqjak i ston, duhet me qenë para njërsë." E kush po njërska, mhashun dupontore. Kovaçi se nda aty te zonë. Nuk e pan pa kovaçin te Dofonka. Tu isku mund, nje spermë e thunë zjak. Erështi u dash ka te kovaçi ta i më me njëri sipas ka me aq të të bimë ata ti me mora ti lëtat e me me fan, më skupe parë njerëz. Donë me fon, xhxhin i arsa kovaçit. Cka do të bëo publik, por kujt dini anë? E kujt fa kus kam suftu, kush ka sqegur si gjona? Jo lavija mi dashur, jo lavija mi dashur, jo ktu. Jo mënyrë të kohahet. Kuazikun shkolata ha djin në shkolë me njërshet e veta, a ti ku ke punuar? Ti? ti ke punuar në fush, asnjëherën si ata rëndon edhe njëra. Ti ke punuar dënat, nazëratin të dëra si njërsat e ora. Një jo, edhe ti je shkolluar njërsat xh, edhe ti ke punuar në shafi njërsat, edhe ti ke marrë një gjë dinjer, edhe ti ke bëjë nota njërsat, edhe ti e mundut të propre malli e njërsat, edhe ti e mundut të protu profre prej kujtjes, para të tua te alergjia. Ato janë bashkë njerëz të tjerë, s'ka nevojë me lut kokën. A ke pruram të sfija? A fantëre sut me ardhuni në kuanti dinu ta vëndojë. Jo asher, ha. Ha se punjan këtë me van, veç bër hall të sfija. Emë para të çapja hallën që e ke prurti me dorëtuva, shko në ha tek Kovaci. Çfarë ka tek Kovaci? Te tili Kovaci. Te ta Kovaci. Te ram Kovaci. Edhe shkoja të punas këtu burra. Kjo fa nuk ka këtu kjo fa Andrise. Vesh duës me qehen me nijet pasrë, duës me qehen me nuhalt pasrë, duës me qehen me rebët pasrë Për shkak se, kime hi me bëgë tawaf, me bëgë ibadet, me bëgë rukuë, me bëgë sëzë Me dhëndin, kuë Allahu Jalilu këtan nuk e pramajit për vërstë pasrë Në halë qatë, dhëktuk, vazhëzhu, dhëktuk, dhëktuk, dhëktuk, dhëktuk, dhëktuk, dhë tjehë, në imi të ful të rajë qështë Innë allëhë jamilën, ju pastërën dhe dhukrën e dhejnë, qëtu ka thonë Resulullah, alesat u salem, në harë kërë e ka full, për nga merë një gjonë lidhe me pastër të tjërë, ardhë në sahabë të aja Resulullah, qëka thueti, nëse rogët e mija dhe nëllane të mija, nëllane këpu se që janë për qëllun të avi, i kamunet mirë, dhe dhukrat, mëgjime dhukra, mirë, a është kjo, më në malëci, se fa, la udhkullu gjennët e men kene Ai shaka nik atë ngrim vogel menë mausin vebam jena sa mi jasher Kontrolla vërtet mirë Mustafaon vërtet albet unë di shom sa jennat Mustafaon vërtet albet nëse fol më natën ul shumë para kam skagjennat Mustafaon vërtet albet dhe jemi arse o një musim dil nëse unë kam trimnia Mustafaon e bëdë atëto skagjennat për shkak se ti më rënë ka kibër kush e ka nik rinz kibrin zayman jannes së njia sehar nis kala vërre të min kibr zudh shën mea tëm vëg lkibrin zayman zkaj jannes kish e marr vajsh tër eka mafuzh ehten sita kish e tëlchi dhe në haro hukri sita kish e dhe nis në zhën dhe në haro dhe mashem zudh në qët hadith në sahabë ea piti r.sullahi në fa ya r.sullahi allah e me i pas rëbë të mirah vë kundra të mirah a kibra në shakha iyo إن الله جميل يحب الجمال الله جل جلاله عاشي بوكر بوكره ميدان فjala e bukur fjala e bukur edhe me ne mar trava shavetja me çan bukur i veshëm edhe me çan me ne mar qadallim mund të me çan yeri mërmë and me ne mal ora pastak mund të me çan mërmë në yeri më ne mal kam da trau kemi të fol kemi të fol jana pak u duhet na mendoi se kemi gjithë çarta ياهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن تهيرا بيتي للطائفين والعاكفين والرقاة السجود إيكا ساك الله جل جلاله كاتر جروپة كتو كاتر جروپة نيرز تصيلة يبوين تت كاتر فونك مرالي تت كاتر جروپة نيرز تصيلة يبوين تت كاتر فونك أقول للطائفين إبارة جروپ توافجيت كي تبوين توافج جروپة ديت عاكفين تصيلة رين أولم ريني كوبر يكوها فين شابه إذا Me gjasë ajitator, pa shumë zor me i bind, edhe avollara televera zor me nabin, neajme gjithmonë tranzit, neajme gjithmonë njerëz ekspres, neva hipoka kaniare ne veni vëm nuk laza, është një laf për neve, po son telefonin xhami. Për çka nuk i kemi, nuk na kanë bërë ta shkafiem xhamin mazarkë. Me ngukë fiono ta më kaën një, një, një, një, një laf shumë interesant, me rad dikush pse na thën rim me nivon. Ja noi një me fotogjë që son rim me nivon, ti sheh mi kazu privat jashtë xhamit. Është një fjalë kam më gjut. Sabiti se talafim ulad 2000 ulad 2000. Fatim mundon ulad 2000. Ajë thele ajë bërat mos i vënë strehim sikur për gjithmonë doravat. Për këmor nën çndrim ajë. Allahu jelle jale për litaifina wel akifina. Pastroja për ato që kan me doravat, edhe për ato që vin janë çabë dorrin disa orë në asfalt i ulën, për një drekë për një postatë që kundëni van, edhe në asfalt më veshin kur janë çetur. Tash e thonë që habën për flaskë edhe shigjimi i qabës ashtë i badet veti. Vetëm sitë mi alishu edhe me shqiu ashtë një i badet për i badeteve i zili pagurët me se va pëllu me aj i të lunë të atër që shkojnë. Prej të të generatave shka i ka mundhesh në harës ta i ka mundhesh qatë, prej një gros në qabë e kam pëtena dhe të miletit tërë e kam dëgju një lutje të e bojnë qabë më shpile edhe prej kur kujat lutje nuk e kam dëgju prej a gjime ndashtë e kam dojnë d të me kamë në Ibrahimi, i fa këto fjallë. Fa o, zërë. Ajo fa ka dalë, unë po thëmë me zërë. A fa o, zërë. Mujem prune këto si grue. Fa asë një burë, më se në pa e prune këto. Pre i qërë, për i gjithë në që pëtë nëshme i pru, a to që masmejet mith janë deri ditë me këja me të kejtë gëri ka një, ka një. Të po thëmë, dhatët, zinëgjirën e dhatë të poshtë, këi bëri kajan kajan këto e pasoj atova sa ishte shumë e papërëklasit që ka thënë Allahu dhe lë zëllalu dhe lë zëllalu me inkë anë be kam të vetë me skelet të të çej kështu lutën njerëzit të sinqert kështu lutën njerëzit të emraji shfryzojnë momentin e lirë i Allahu dhe lë zëllalu gjatmalë që ti ke zhmitë ato të folë zinxhiri deri në fund ta vendosë shpinë në Allahu dhe lë zëllalu ta bëj tavë ama jo jena blu të bati çkret të tilet Në realiteta jasë është lutje për është të ishte të regim. Në mine! Masi u kri në gurtë, në vitin në të di, kra për kraj me agjitë e piti njënë i qetrin, kra për kraj të af, fa e rrash e të u. Fa e rratha. Në nërë kam rrath me 49 gurtë. Po une, masi a rratha e kizë dhe në kodrë maboni, baj, baj, baj e në ki ka shkun haqë, e në ki ka vizitu vendet e sheta, e në ki ka bërë të avat, e në ki njeri i ka bërë, e ka rajzetonin, e në ki ka bërë në rafat, kej të punët i ka bërë, ama majtë mërami mundë tëmë, haqë i këti ja ka bërë baj baj, haqë i tëla komplet me kejtë parë vë të dheka, ja ka bërë baj baj, do të thëtë ka flotëru në ajerë, përshka këse ki njeri nuk ka shkun haqë, ki a kushtalët me ibadetin allahu gjellëzëleluhu e gjellëshanu me cëllin do ibadet kushtalët allahu gjellëzëleluhu nga ibadet e largon në armëri i padishim realitet së të dikush pa e me pa fara apen në të shkon prapë në të i largub nizet vetë më shkun gjitë i largub ti mundesh me qenë namaz mrejnë a këtu i largub sot tërë me falë në mozën saf në mozën e gjënohën saf në disë safit në shme qenë i largub kurë si më stadojsh me sh si në s'kishar me notu në detin e sënë radhavet gjemotit, si në s'kishar me notu në rev, në dalgat e knaqsinet e ibadetit i aben, Allahu gjëlle zëralu ti e lark prap. Një ndësh me qenë dërgjë, di të rezumon gjamië dhe me qenë lark, si për shemë, zënë për di shka që për shenë, në kone ju në slavijës për teki, pasë poni qëne për teki, në lafë në asë për i shpo. Në kone ju në slavij vishin dhe njerëz në zamina, i njëpshmi kejt, me, pa e kanë pas registrimin në shpinë edhe në kërët di numre, i ka një për para, një për mas. E kanë pas registrimin me veti, e mu ishim i avnjofë numrat në ballë edhe i kishin qafë për mas, vishin me pa, jo me ngu dërës, pa vishin, kur për gabonë hozë, amekshirë. Er u ishim një mu i hozën Amazon, kur për gabonë? Pa i hishmara se ka njëpë me gabonë, la vijem i dashë. Asni harst ka dal, së pëllon ko kënti I had se kanihyet nëgabu I had se kanihyet nëgabu Se asni harst ka dal Për e alhamdulillahi rablalameen Min al jinnati wal nais Ka pakti musafi jishan Kurs ka dal të dhikapangu Asi s'agabu Ketri karb jameen ngu O jen kurt të zaakur për rëhen Të zaakur për rëhen Për e së kanihyet në rejshka tët rëhen Bismillahirrahmanirrahim Ka fana allahu jle zlaluhu Ka fana rasulullah sallallahu sallam që në rejtë, a, a, a rejt, i zëgëzën më rejtë që në sikëmarja ashtë të gjamiës dhe mojo jënë përsi kurë të gëzën më rejtë ashtë nëherë të apriti kurë për gafon e shka të të më ishë me kapimin e hojës e kam në shëq e kam një të madha gjenjof të në ati të madhë të në ati të madhët qëkoj u në i kalzojtë se a, a i hojëa që shtu thanë gjami e afrobi me atë madhën mëngat të n Ai mora atë nevoja çka ti bitiën shpinën e kujt pra? I shpinën e Agostana. Ali shpinën, shpinën, shpinën, shpinën, shpinën, shpinën, shpinën e Atis ka tëm vendimina? Ali shpinën e Atis ka përgaditur me ball të saj gjunjë? Ali shpinën e Atis ka nçënçish hier në marrë që i kanë luar mirë? Ali shpinën e Atis ka talan xenazën? Ali shpinën e Atis ka Edinburghin më të keq më ismramja? Ali shpinën e Atis ta dhanë dalgranin për mivora? I shpinën e kujt? Në shpinë në ati që ka ta falë gjumane dhe dhe dhe dhe të këllë në hitë bëna. Në shpinë në ati që ta falë në mazën e bëhramita. Kë janë baras pësh me njerion, kë janë baras pësh me njerion, i të li kurse në këtë falë një vidë për rëndë me ujtë trubull, orë zënë gjallin e dhatë në nën kamën në në zërmaton. Barabara! e qëtë gjallin e vetë më vi, berë të qëtu se unë e kamën përdu me në shpintane, me dalë më tonë, i atërës kryëm të njëkë. Këtë janë baras pëshë. Që këta unë e banë? Jo këta s'kisha me banë asë nëherë. Këtë qëtë në halama ishë më zë banë se kjo adë në ma zi janë. Ta pas, qëtë njëve gjëmatë, i ndarëshëm jaf kime hek numrat të të të të të të të të të të të të të të të të t Che i chatai kimi jun te kiski pregled mera on mesku kontrolle te kra non il cosnita tiboni si non i cani doros non i ban non i lama sikoi cetri ai cetri ai, ai lamela i busgat carri sinistet non i duk si i mar kerin te poz dei yonit sponak i coffris mor vuni cetri osvinat e kan i yonit travaghera zip loi loi loi loi katastro che i calmei tekniski pregled te kra naj nice, sma mi generalni tekniski pregled Kër t'ja dërdojmë Allahu qëllë në zelalu o të ghorri edhe t'imdojmë me dhe i pëjës i nga dhjë mrejnës shka shfar probleme patët Kush ju në ngushtoj? Këjtë këto elhamdë lillah që Allahu qëllë në zelalu e ka ban ajmë me madhë një në dhatë se në të në të në këshmi bon kurë që njerëzve t'ja u bandë mundë në lobe vetë, në ditë pëj ditëve pjë dit, t'ju më tekët, se kanë pas dhe feke t'i drejtojnë shpijet Allahu Gjellegjellu patra, patra, patra, patra, patra, në njetë të pasër, në malë të pasër, në probë të pasëra, në shëqri pasër në vate, edhe të shkojnë tjë t'i lutën Allahu Gjellegjellu. Me janë falë gabimet, me janë ndru pjesët e egra, me janë ndru pjesët e drishta, me njës jetën e rejt e krarë dhe njëherë, prej sefte me u razilës, e me u konsiveru kërri ka lëmsefte, se të rritë për li vdokën me këra, kur për djilë këndë një vendi kënë ku ka shumë gjimë, e kërri bëvej, 650, i zika, trenë, gjomët, kolorë, a bës mrena, lë bës mrena, loj, loj, ure gjaj, loj, loj, teknike, Kina këll kur këtë qitë e mora me shku drejt, t u t katra më shku drejtë, lëqë këngrejme të të katrat njajtë, kjo rëtën zë guzën më thëllë ma shumë a e qëtëra ma pak, kja është i sigur uvë, kita kanë zënë sudarin di kilometrë për para, të lajmëronë që i policët janë beditë të lejtë, kejt i ka shumë interesantë, e nësë mëra më po po po oh, meni meni me kërpo shdripë, kënë më në lanë, përja li kënë dirë qëllë, edhe për dilë k afka e gjali, maj sëmërami, maj sëmërami, maj sëmërami, shkëndolë maj sëmërami, maj sëmërami, ka shku mangërë bukë, njënë i kërëm, parë që i kërëm, me diska ti kërët, ka shku i kërëm, me fiqë, me fiqë, një milion e gjimës, me në prishë kërëm, të fëndi marka, e përë, o bërë, hitësë e kam përë, e dhe hajëjët, Kërë qëkojshë a gjithë të ndërtojshë të vajshë me kejtë, ndërtime të teknike mrejna, që shë është aji mërë, mojtësh me orë, majtë mërami këtu njoni me fiqë me të bojë elaxë. Që shë panë elaxaj, vend të këtu, për edhe shejtani më të dyrët e të ua rri, të fatë majtë mërami, ka lëzohë dhe pak të ka qore, që shë të, ka lëzohë pak se si e konë haqë, si a i gjallis si Edhe ju jemi te ri ai bom bom bom boma. Edhaje, si rëne te haje, e romëlar janit e më von sot bom bom bom bom bom, asni zurnon, nuk ka as mohaj, nuk ka as ibadet, as mohni zurn prej zurnave të padurueshme, e përkëta me shkollat, pas shkollat, mohaj pas pa këtë dhan. Allahu jallaluhu ve jallaluhu me adaa farzeta, me të cilin shartet e islamit marrin fot, me të cilët kompletohet një musliman me gjitha shartet. Athe janë katër gjera mund të mboqet katër shtukozë e pestë, bosh vetëm në vendin e caktuar, erragjë ku shkon kamati ka shkel vendet e shejta. Pra me këtë mënyrë ai shejcohet me mani limonir. Kamba tatika anshkela djeku ka shkel, zotriu ka shkel Muhamedi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, para çkaq të gjithë na duhet të kemi kujdes kush ka qen çabu di muslimir mësë pra kur vjen këtu. Dhe më çen mai butmo, më ninë kerrën sapte. Të lavdën xhep doin çet, kerr jasëm gat, prvi put za paljo. Sa tonia ka se zbufi çdo më, oria ka selfi se. Pra mirë, më bëjnë 30 taqe, edhe haxhi jam as haxhi, elis je të merë, tenis fletë merë kjo zot, na fletë du zonë pa shliqem. Na na na na fletë du zonë pa zonë për namta. Vetëm bal du në terin vollo, inshallah. Allahu gulle zali u odllashano. Jizme, jizme, grave, burave, trive, fletëçi shkoj. Ja u forcó këmbë deri në mendin e shehit inshallah edhe ju ndihmon me i bo dhe azifët që shka dhoti dëshirë inshallah ju ndihmon Allah u zhëllë dhe gjerën edhe në vendet e vetë ashtë të në me këthi edhe me qenë i ernek me qenë njester i tregjimit të mirës edhe një grupe voglë ama janë që shkojnë haqë të vetë a gjë prej kejt popojve kejt popoj që ka shkojnë haqë e kanë një grupe voglë me vetë kush janë të pakë shka janë që shkojnë a gjë janë do piktur shkojnë me pak uarket su kur ato një amish ka vishin në registrim shka tash në botin i ku njaj shkojnë me pak uarket kur ti shofe a gjë janë do e din vetën të madh ka jetun zvitër ka jetun Gjermani ka jetun Belgjik ka jetun Sendinavij në Stockhold në Oslo ka jetun avarvendet pastra në Gjenev kur shkoje a gjë kur ta shofe në mine këj qishet najlonit për toke a ka vaj që shakallt e kërë Shikë shikë shikë shikë shik. A bandet nërdi shka dhe përkrim dërësën e sëndit së 7 milion njerëz një mu i rastësis me helikopter me i qitë Në shkot pimenta për a me i shluna për shajar Për e i zatë zëtit Qishkime e pa me e thër A i të zëdim e pa jëneva në pa Një gru e gjimë në ke të shërin Në të zëme e pa të stokoll me një ma altë Një ma altë 2 milion të të cëzë Po pasardë në mapas, ashtu dashni shnia më mujo kushit kalon aty parë. Okej, pa më në rrug 7 milionë njerëz në anë, më në rrug, tiku të të bëna rres. Atkarara cemento është 1 milion njerëz në temperaturën 45, siç nuk preative dhe jeni në avionik me litërë gjim në dorë, nuk duhet të ish dorë në dorë ka. Kur ta pi Allahin e prezant dosën për këto çeta i çemtoq. Normal se çemtoq. E fare moskojë, moskojë. Ale ishim bashkë arapo pa pasartë, keşh si se portokabe, portokade sta miljon njerëz në temperaturën pastote të pesë e kanë kalicisht windorkit po mos harasa ve 6000 njerëz jam ta ka zhulumë pastru edhe këtë mos haro do fot rafis rafis mund të ndrişe nuk mundet më mirë po çastuçi shas asum mirë allahu zelaluhu wedallashuhu ative shiko më pa mirë allahum mirë aldon inshallah ative shiko më pa keq ku ka keq kur të vit të kalvoj të shih të ajë keq Allahu dhe lë jlalulhu ja vret loh mendan para se të shkojmë me paket e pavshin e vë ato mir inshallah lil al fatih